sen 4.6 e fae má sintunesas radio cornaglia Xa estamos na segunda oriña de eh, Radio de, Sempre en Galicia No Centro Gato.6 FM de Radio Cornella Veña, hai preparado unha cousa Mira, hai unha cousa, aunque ven castelando do, do Zaragoza, do. zaragoza ¿no? Dígame Que dice La mellor lección é a que nos enseña a dominarnos Sí, señor. Ese foi un gran mm, escritor Gued. Exactamente. Sí. Bueno, quería, antes comentábase que a nosa Cristina Pato, que nun, nun tempo foi a música de sintonía precisamente sí, a, eh, a sí, teñamos, aquí en teñemos aquí no, en Radio Coruñeña, no, sempre en Galicia, pois ultimamente pois por votación dos, dos nosos oíntes cambiouse, mudouse. Uh -huh. Nos este pequeno adianto do seu traballo que titula Migracións 2013 novo disco. Mm. Eh vamos de poñerlo a todos os nosos oíntes para que poidan escoitar um, a, a presentación deste de traballo en migracións concretamente. Eh mentres tanto intentamos falar novamente con Galicia. Moi ben. a pato e toco a gaita galega e o piano, dous instrumentos que representan dúas tradicións completamente diferentes, dous xeitos de entender a música completamente diferentes e para min dous instrumentos que representan dúas facianas da miña personalidade como artista e como músico. migración persoal, a miña migración musical, que inclúe todas esas cousas que, migrando, foron cambiando o camiño que se supón que eu tiña que seguir e axudarome, sen dúbida, a encontrar o meu propio camiño. Bueno, pois esta era a presentación do último disco Migracións de Cristina Pato Noutro momento eh, falaremos algo máis dela eh, Que, por certo, os, os, os noso mm, intercambiador ou comunicador eh, Xa sabes, Sergio Sebane Que, que sí. é o que nos manda todas as últimas novidades no, Dos do, do artistas galegos E ten preparado precisamente como traballa eh, con... Zouma Records sí. Pois ten preparado o traballo que Cristina Pato Nos enviara Tamén hai outros máis que, que presentan algún disco Pero de iso esperamos falar Con máis detenimento, máis polo miúdo cando, cando teñamos aquí a, a Serxio Cando teño un poquinho de lecer e vagar Porque é, últimamente Sempre anda moi Tamén temos pendiente Falar con Lía Ay, sí. que ten un trabalho que presentou hai pouco eh, convíñanos, por o menos, darlle a coñecer a todos os nosos entes esa gran voz que sí. de unhos a conhecer precisamente Sergio, eh, bueno, pues nun momento que podamos intentaremos convidá e que pase por os nosos estudios e que fale con nosco, vamos a ver De mentres vamos a intentar poñer outro bocadiño máis de música uh -huh. e despois, como xa illes dico, intentaremos darlles unha noticia eh, sorprendente, posto que cantos na maré Ah, que tán, se fai tán, tán, cada ano en Pontevedra uh -huh. pois este ano nadade da Peregrina exactamente neste ano sigue a baixo a dirección de Uxía ¿no? uh -huh. mm, pois este ano intentaremos sorprender a todos nos doentes con a participación de xulio simón egunha persona máis que seguro que terá preparado por ali para que, uh -huh. que nos poidan falar deste de grande eh, Certame que recolle pois luso galico co eh, é cabo verdiano, eh, sí, algo eh, eh, de brasileño, García, no. eh, extraordinario. Vamos mm. a falar despois de, pero, pero eh... antes vamollos, dicir aos ointes. Vaya. A ver se si saben qual é o Espírito Santo galego que veo no catecismo galego. E eh, se si, si o acertan, eu doullos un agasallo. Veña. Qual é o, o Espírito Santo do catecismo galego? Exactamente, a ver se si, si o coñecen. Bueno, tú como eres de Lugo, chadas <risa> algunhas pistas, eh? Bueno. <risa> bueno, deixámolo aí. Vamos... Que chamen, mira, que chamen ao 93 337 80 55 ou 93 3 1377 eh, 5355. Por moi ben. Hai que dar es, ese debe dicho... recollido. Cual é o Espíritu Santo do que te decimos la calleo. <risa> música para que todos los 20 sigan disfrutando con nosotros. Memura, ben dicíache que Cantos na Maré Cantos, Cantos na Maré en Pontevedra y... que é un, un festival concerto extraordinario este ano xa leva o décimo ano polín xa pues, baixo a, a dirección de Uxía pois pues, de verdade que é un traballo extraordinario que, que bueno, pues este ano podemos escoitar ou poderán escoitar a Rui Veloso a Chico César, a Cheni Guangune e a Sés Xex é eh, galega Xeni eh, guangune eh, a portuguesa Chico César é eh, eh, de Brasil eh, Rui Veloso é eh, de Portugal Do Portugal O xease que Como acabo de dicir xe antes eh, Un opazo de cultura de Pontevedra pues, Unha organización con, Sin fines de ánimo de lucro Sin fines de lucro mm -hmm. Pois realizarase un traballo eh, Extraordinario eh, Que bueno, pois seguro que van a disfrutar Toda a xente con el O um, que en Facebook ten o seu, o seu Facebook con o nome de Uxiga meu Canto, pois uh -huh. é a directora. Eh, bueno, seguro que nos poderán dar información cumprida, tanto Xulio como toda a, pers a persona que teña eh, pois convidada. Unha das, mm, das últimas novidades moi semellante a Carlos, sabes, aquel Carlos Ares. Ah, sí, Carlos que, Ares. Sí. Que tivemos un o... Por certo, que eu queria comentar, hai poucos días cus vin na televisión en, en Telecinco en Telecinco como, dando como, como, como, como, sí, Carlos Ares sí, en... sí, sí, Pois pues é eh, unha cantadora coruñesa que participa na décima edición de Cantos da Mare eh, que dice ela que fai música en galego porque é galega e está longe de avergonzarse de selo Poucas personas dicen eso, non? Si, sí, pois poucas que, bueno, bueno, poucas non, xa somo, eh, Somos moitos Somos moitos os que non... Bueno, pero artistas ah, bueno, sí, Que, artistas que, sí, que algún... presuman deso ou que se jaben de decir eh, bueno, tamén. Son galego eh, eh, Gústame presumir de ser galego Quero eh, que comentaba eu fue... fai un momentiño Cos que salieron cos Os anteriores de compañeros do cine uh -huh. Como esto me dicían A miñete, falas catalán? Digo, si, sí, eh, falo na outra tamén Non Eu non falo na intimidade, falo na rúa na tenda, onde me peta Pois, ben, esta rapazas é unha cantautora nova, coruñesa Que acaba de salir ao prelo, pois, por así decirlo, fai, fai un ano, no 2007 mm. Foi cando se empezou a falar dela e agora xunto con tres amigos creou o chamábanlle Six, un mm. dos grupos de revelación daquela, ano presentou presentáronse un concurso que apadriñaba Santiago Auserón mm. eh, e só gañaron el Xerón que se cambiou a vida. Falou moi ben de min, empezou a falar, a dar concertos, eh, sacou un disco, que foi todo, para, para ela todo unha película por así dicir. E en apenas dous anos É unha das protagonistas da décima edición de Cantos na Maré. De non imaginar nunca estar cantando soa, nun escenario, a estar cantando con Chico César, dice ela, para ela é unha pasada. Claro, nin é unha pasada. <risas> Diuxi Abranco, directora de cantos na maré, que SES é o mellor que lle pasou a música galega en moitos anos porque é música, f... música nova, música fervente non e, e, e que Uxía é moi boa persona di, a, a SES uh -huh. nunha entrevista que lle fixeron está mal que eu diga, pero creo que é algo positivo que por fin aparece unha tiga que fai rock and roll en galego e que se expresa nunha lingua que non é habitual neste tipo de música excepto o noso Ah, Antón Reixas Non, non ah, no. O, o Luís Tosar Ah, Luís Tosar Que sí, o eh, seu grupo tamén, tamén Fai fa posito que Por certo, o Luís Tosar eh, O outro día eh, falou en galego todo na... Si, si, si Vamos a ver Continuando coa entrevista que lle fixeron a SES Dice que non hai moitas mulleres que fagan rock ou blues en galego Unha das cousas unha das cousas que lle dín a ela é que ostras, non sabía que se podía facer eh, todo o que faz tía na música e ademais en galego Pois é un pouco triste, claro Preguntáronlle como describirías a música que faz? E dice ela, a música que fago Non ten moita descripción É música americana, tanto latinoamericana Como de influencia estadounense Mas fago música yanqui Fago un pouco de blues, rock, country, soul En certas composicións notase certa pegada De cantautores hispanoamericanos americanos Dos anos 60 e 70 Porque convivín moito coa miña aboa Que era a música que escoitaba ela De, de, de cativa E entonces eu diría que son unha cantautora que escribe Porque o necesita Nas linguaxes que coñezo Compoño o que sexa Un día é unha rancheira E outro día, pois, é un blues Pero en galego Claro, O sea se ten que ser Unha rapaza que paga a pena escoitala E, bueno, pois, hoxe poden escoitar Encantos na maré Ali, no, xunto con Rui Veloso Chico César e Chenibangui Bangún, vale mm, Vamos a seguir escutándonos tamén música Exactamente Aí temos un pouquinho máis, un bocadinho máis Xamos a música para chegarnos a Mariña Lucense. Ostras, a miña ah, terra. Vale, vamos a falar con Paco Riguas e eh, desecharlle feliz ano. Boas tardes, Paco. Moi boas. Moitas gracias por atendernos. Feliz ano. Feliz ano tamén para vos. Vale. Feliz ano para todos. Es. Que... Un, un chisco frío hoxe, non? Hoxe fai frío incluso aquí. <risas> que xe noticia, porque aquí normalmente, bueno, lo aquí le va o do frío, porque... Mm pode vir, no sei, uns días de canda este nordés. Sí. O nordés aquí é queimón. Sí. Eh? Eh. Pero despois non non é normal que xe, como está xaxando esta temporada. Uh -huh. O xe mismo fai un frío así como como como se si estuera morreado de neve, ¿no sabe? Uh -huh. Non a brisa así fría. Pero uh -huh. que radeas de neve estamos, claro, por aí arriba aínda. ¿no? Claro, vale. posiblemente, sí. Entón, pues eh ora parei aí na farmacia aí un ratiño eh, marcaba o que teñen a disfarbar, estaba a 4 graus, ou ah, ser na mariña así, no? te, te, te, te, <ríe> te, te razón. Te, te razón, si. Sí. Non é normal, a mí ao mellor está un pouco mal, pero pero no. bueno, moito máis non hai, non? No. No. Eh, no. eh, aquí normalmente vai baixar de de 9, 10, é difícil. Si. Bueno. Pero bueno, hai lume. Exactamente sí. Sí. Ay, lume. Mentre non teñamos que pagar Os americanos ou outros Para poder eh, acender Unhas cuantas brasas É eh, igual, se si vienes para os americanos Pagais os de Madrid É igual <risa> <risa> maes, ara, yo, maes, sí. O conto era un pagar Seguimo, Seguimos estando cabreados O conto era un pagar sí, sí, Dice outro día Un señor dice, dice eh, Ven un ladrón, escólleme e roubame pero ah. os cullos que me rouban <risa> sí, sí, que sí. aquí o asunto para delinquir é ser político si, ademais antes de asaltar un banco primeiro presento ¿no? unha selección e despois cando seña político asalto e depois ter burla, non? <risa> e sí. xa como ten que ser non sei sé, como eso teñen que pedir, suplicar Eh. Tenen que suplicar, non é así? Sí, sí. Tenen que suplicar para poder xuzgar, manda cojones. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque chamas así suplicatorio, non? Sí, sí, sí. sí. O suplicatorio. Quitar, e además quitarle a prerrogativa de que a un... Pero un manda, manda cojones, pode... ten que suplicar sí. para xuzgar a un tio. Non se lle pode... Manda, manda cojones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí crío, Sin embargo, es es que elles quiten as vivendas a todos, non elles suplican nada. Non, caralho, nin a ti, nin a mi. Non, non... É que é increíble, é increíble que despois diga é, que a clase política está moi moi mal valorada sí. e, e non devía de ser así no nos debates non, porque hai políticos honrados ou políticos es que... Que, non, que non o son claro, claro, claro, claro. É un xou duvido uh -huh. Eu creo que están todos no mesmo grupo Si, sí, mais ou menos <ríe> Eu creo que están todos no mesmo grupo Porque no hai uns 300 épicos que están nun grupo eh? Si, sí, ademais van se metendo Sí. Vanse metendo, vanse metendo... Fan como gato pola gateira. Ten mais o que menos ten algo. Si. Sí. Daste conta, ou prevarican, ou non prevarican, ou... ou... O venden no sé qué O influencias, o no sé cuánto O quitan multas, o no sé qué, no sé qué. Una pejadita se la monta bueno. como, todo, como todo ser humano Dicen, como todo ser humano Ya, o sea, sí señor, ¿es verdad? Sí. es verdad No quiero decir que nos nos echamos también así Hombre. O que pasa que nos Hemos sin suplicar Pues si hubiera vosotros hay que suplicar No sí. quiso <risa> ya me jode Bueno hai un tío aquí da Mariña que era delegado de pesca <coughs> eh, pa premiar e que non fixou nada mm. mm. eh, pois pues iba de número 3 non soy mm. vaya. la provincia de Lugo por porque saíron 3 eh, entón eh, pois pues está xa en Santiago este rapaz es no rapazo además nunca nada estuvo en política de historia nada nada ahí está Santiago de de de que se llama diputado no se llama se llama de consellero no de consellero diputado claro de diputado sí diputado sí diputado autonómico eso exactamente E aos dous días se sale no periódico que cando era delgado de pesca estaba metido no das multas porque el pibiu para que lle sacaran a multa. Toma. Una multa ou non sei que, non sei quanto. Osea que xa está a xuiza esta de lugo, yo ten con nome apelidos para das multas. Toma. Pero é que este tío era delgado de pesca, era o mismo que viña, joder, ou non él, pero... Era delegado de pesca, entonces estaba máis a súa jurisdicción os vixiantes que viñan por aí, mm. e o mellor un paisano que iba a coñer catro lámparos ou, sí. ou unha nécora que foi toda a vida, o un eh, gurizo, eh, que caía un multón de la leche. E eh, ele asinaba esas multas. Vai, supoño, supoño, vai. supoño non, seguro, claro. porque era delegado de pesca. Claro. E ele, por outra banda, sacando as multas porque iba o mellor para Santiago, para Lugo, para no sei qué hoxe un radar. Oh, bueno, vale. bueno, bueno, bueno, bueno, que increíble, isto hey, é es de coña. E ora, e ora, está el diputado ali, en un... o xoai que ya andan pedindo aos PP que dimitan, que non seguimos, e logo este, porque xa, o, o estar metido nunha historia esta, xa debían de cesar. Umba, usted fuera. Vale. Pero que, claro, se si usted fuera, ten seguir todos. Si. Sí. Si acaban de sacar a un da cárcere do, do, do, do, sí. do cárcere da presión e metelo a, a traballar no, sí. no Concello de, de Madrid Pérese ah, o, o que estaba en Cuba sí, sí, acaban, sí. acaban de sacar do, do cárcere e metelo a traballar bueno, no, pero, no Concello eh, de Madrid E non sabías que cando traxeron de Cuba que era para iso De asesor, ademais Pero sí. non sabías que iba a ser para iso Pero, pero... Cando esto de que, de que en Cuba condena non sei cantos anos é eh? que cando consiguen que manden pa aquí que pensabas que iba a cumplir a condena aquí sí, hombre o líder das juventudes do Partido Popular de España non bueno, está de coña aquí. é como se si Fidel se leva daqui aunque está no cárcer aquí Vaya, por Dios. cando chegue Cuba é libre é o vale, vale o xea que, ah. que eu iría a Cuba a matar dos vellos <risa> e por viño pa aquí e dan metrote traballo no concello. Si sí, que, vabe, eu que, o que, que dudo é que esa sentaixe tamén fora a mellor todo todo honesta que ia de ser tamén, a mellor o, sí. o chaval non creo que os matara drede, fora un accidente algo así, bueno, Xa, que... é outro tema, ese é outro tema. O tema é claro. me, que, que aquí as leis neis montanse desmontanse cando queren. É que o bueno, que, que quero é ser deputado na Diputación de Ourense. Ou ser suízo. <risas> <risa> también, suiz, también, también. Que son el, como diría Freinet, el deus se machina <risa> eh, Porque el está por encima del bien y del mal El bien y del mal, sí, sí, sí Que toca el huevo, es eh, que es increíble eh. Eh, <risa> Encima cobran, últimamente sí que cobran ¿eh? No, no, pero es que además, efectivamente, ahora están protestando Porque ¿Eh? tal, pues, que te a su razón, obviamente, ya, seguro, bueno. seguro Pero es que hay alguien que protesta porque Por non pode ir en, en clases especiais, claro. Ah, te quiren turiste, te quiren, non sei como se chaman, que sí, non viaxen os. Pois non, non listo, iso sí, sí, sí. O novo, o novo, non sei que. Sí, si, presidente, do... presidente de, de, de, de, de unha das outras, de, de, sí. bueno, algo así. Bueno, pues que, que non queda moi ben que vaya en Claro, non queda ben. Eh, que ten que ir en clase preferente, claro. Claro. Hombre. Eh e eh, eh, despois iso que, que que claro, imputante porque porque sietan sí, eso é a leche. Porque dalles a gana e já está. Si, sí, hombre, que a ver, eh, son probo clases sí, sí, eh, exactamente. Paco, a ver, non é o mesmo a Mariña lucense ca, ca, ca, ca Mariña asturiana. Sí. Bueno, además, pero quen vai creer xa na xustiza na que non cremen pero vou creer. O garzol se lo cepillas. Se lo cepillan, se lo cepillan o sea, por, por, por unha menés. Sí. Sí, además, menés. Sí, sí, porque quixo buscar perras, poñerllas peras, claro, poñer peras Entre les, entre eles mesmos teñen, teñen un afán de, de protagonismo, de unos, que sei, é unha vergonza. Ba. Sí. Eh, bueno. os políticos é igual, porque está aquí la provincia de Luz están metidos en mil cousas na <risa> provincia de Luz seguides, sí, a provincia, tú que eres, sí. que eres un, un de vos elugués si, ¿no? si, sí, sí, sí, sí, sí. un eu, si, sí, hermano exacto, pois pues, irás sí, que si la Pokémon, que si la no se sé que que si a chiringuitos que si a <risa> dos, todo... non sé, aquí hai cinco ou seis historias sí. Sí. es que as es que, es que, gasolineras aí son sí sí Pero es que eh, ahora me bueno, es decepan de los conste los conste un poco me fan sentir orgulloso porque yo creí en lugo, el lugo teníamos una fa, así de ciudad palletiña, éramos sí. cuatro monos. Pero, que que sou o máis de España sí. <ríe> Ah, mijo Así caña. me gusta Al día da montaña Si, sí, o oh, carallo de, de, de, de, Todos os delincuentes máis listos están en Lugo Por algo será A ver se vai A ver se, si polo si, si menos Pinga algo por aí por ao redor É non máis jodera ningún Xacho, digo, é eh, Este que era concedero de, de Lugo Xa porque o 24 horas máis O non sei que sí. A la fora ah. pero ese chuey que botarlo fuera <risa> ese chuey que estarse eliminado bueno. pero como podes tú joder una historia porque era un tío 24 horas Digo, es que, por equivocarse ¿no? sí sí sí sí, sí los papeles sí. De son son diferentes sí, dornosos sí, eh. ellos ellos en... aún siguen co, con eso da bula sí. que la iglesia sí. empregaba antes y ellos otro... chaman ya de otra manera pero sigue siendo bula Sí, pero tú te engañabas en en otras cosas por ahí y te jodías. No, ¡Hombre! <risa> ah, tú sí, te sí. engañas en un adelantamiento, en un guardia ¿pisas? y pisaste a línea contigo. No, no la no, pisaste. Que sí que pisaste, que no, pues jodo. ¡Hala, sí que la pisaste! Ahí está, <risa> eso. ¡Oh, bueno. carayos! Y ahora van a ser también, pues, estos que están en las autopistas, ahora el gobierno va a nos nombrar también. ¡Ah, el sí! Y se van poder denunciar él. ay ah, sí! <risa> Eh, sí, sí. O, o, os que están nas cabinas. Os que están nas cabinas. Toma. No, no le... ala. Sí, señora, sí, sí, potestade, non? O, ah, sí, o que salte sí. o que se salte o chiringuito. Toma. Pode ten, bueno, é como un notario. Sí, sí, sí. A palabra del vai decir que mm, si. Sí. Sí. Exactamente, claro. Bueno, Me, por... Mais sentencioso con propio mestre, non? Sí, es... que, que salte o chiringuito, va seguindo saltando. <risa> Vais seguir saltando porque va a entrar por una puerta, ya saben, que entra por claro. una puerta de la comisaría, salen yo, por la otra. Yo que salto chiringuito ya, ya uh, importeille tres tres pitos. Por eso, sí, por sí, eso. sí, Acordo meu aquí hai anos, aquí no estábamos sentados e diante dun bar. Eh, é un elemento, era un elemento, tío. e Eh vieron un, no, un este, pararon y iba a ser de tráfico y tal, parlo. <risa> Baja do coche eh nos dábamos llanto de bares y de terraza, tal como vos lo conto, que no lo estoy inventando. Empezaron y me pide de carne de, de conducir, y tal. pero no sabes, no estás hasta los huevos de saber que no lo tengo, cojones. Tú no sabes, si veces, tú sabes que no tengo carné de conducir. Pero sí, sí, sí, sí, sí. bueno, pues vamos a vamos a a, a a comisaría. No, no a sujetar a cómo sea. Para arreter o coche ali. Ah, si, sí, arreterá o sí, coche Eu vou e tomar unha cerveza Estou a dar a robo, eu xipou a dar, tomar unha cerveza <ríe> E <ríe> os outros soñaron ali Escribindo, marcharos E ele chamou a unha compañera que tiña Que si tiña carmé armé Colleou coche, andando Ah, non, ah, non. Pois ah, <risos> pues así está claro, Seguramente os guardes estaban fartos de saber Que o tío pues, claro. non teria ni Igual o no, Non teria nin carto, ni nada o sea, sí, sí, sí. Le varían yo a xuei Dos ou tres veces a soltar E dicen, pues mira, non nos metemos un folloso Pero contesto is Así mismo como chodido Pero estás hasta los cojones de saber que non lo tengo vaya, vaya. Tú no sabes que non tengo carnet de conducir Para que cojones me lo pides Salúdate Dende de, de, de internet o Emilio Luís la pez que mándache mm, unha aperta saud saudosa dice mm, estou vos escoitar eh, e mándalle un saúdo a Paco da mi parte. Pois outro mi grande para el Emilio que é un home que moi entrañable. Moi ben. Bueno, mm, para este ano a publicación do novo libro e eh, despois eh... este ano si as cousas realmente enseid dous. Dous. Vale. Ten que seguir as cantigas de verse. Mm -hmm. e ten que sair o diccionario o diccionario sí, sí que por certo, dígase se si un adianto precisamente no mes de decembro e eh, mm -hmm. eh, bueno, pois, cando podamos eh, agora, coas novas tecnoloxías podes enviárnoslo por MP3 por... por... Eh, sí, sí, por... e vou mandar hai dúas gravadas, porque vale. outro día intentei poñer bolas, senón sí. non sei que pasou, vale. non entendo estes trebellos vale. pero xa, xa buscarei que entende e que bolas mande Moi ben. Paco, que agradecémosche moitísimo sabes que cada semana para para nós no é unha ledicia, un pracer estar contigo e eh, di, di disfrutar da da conversa. Para mim tamén que quero, quero que morra Radio Cornellá e eu seguir vivo. <risas> que, se que... vai, ser, vai ser difícil, eh? Vai ser difícil. <risas> no, no. Cornellá Radio Cornellá. Non Cornellá, non, digo Radio Cornellá. Non, no, Radio Cornellá. Non que va, nada, no. parecer antes camiño. Ten, ten, tenche moita saúde según parece si sí, si sí, Clara, yo pero Tome Vale, bueno, bueno. eso desexámonche, ¿eh? eh, Que continúen eh, como que continue moitísimo xa. Eh, un político elimina en 15 días, se Que radio... non que está convertida en unha é un bueno, niño bueno. bonito de, se, de... Se, se sei, já se veremos, já veremos. Tou a que entre e se fusionen e nos enquanto. Non non non non chames ao mal, os mal, malos malo vídeos bueno, eu sou o máis antigo de Radio Dornella. Sí, señor. iso sí e eh, lo sendo de este programa. Sí, sí. Señor, sí señor. De este programa. Vale. De outros programas o mellor non, pero deste Sí, sí señora, en no, estamos temos unha antiguidade moi grande precisamente con Rede Corneya, casi casi casi nos comenzos un sí. ano máis ou ano menos, foi precisamente cando Pero non... Claro, non estaba de sen antena, pero estaba desei colaborando, ¿no? Sí, sí, É unha antena de verdade que nos abriría decidido tempo, pero pero moitos anos, eh. Sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí No eh, sé Chul... estaba Ramón, si sí, eh, Ramón é eh, con Xuli Simón que que dixe que Ramón López Ramón López, sí, sí, sí, sí. Pero eso debe ser dos anos 90. Mm, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí más, fai más 26 menos. anos. Sí. 26 anos foi cando comezamos. Bueno, aí atendo... xa pode ir mandando un talón ben grande. Es, bueno. Eso témolo xa preparado. O que pasa é que se cao, o tesorero falta, uno, falta no... miña firma solo. Falta firma do tesorero. Xa, xa, xa, xa, xa, xa. había que dar co político, político, de turno. El Vicco <risas> Ordan Guarrín O Guarín Sí, non sei, sabe Dios. Vale. Pero aquí todos son inocentes mientras non estélo contrario. Exactamente. De Menos o poblo que é todo culpable. Siempre, temos que pagar, por eso temos que pagar, por somos bien. todos culpables. Muy Hala, pagade. Eh, eu xa non sei se as vacas teñen cornos. Uh -huh. Porque porque limpian os cornos ou porque xa tantos a mamar. Sí. Eh? tantos a tirarlle da teta, tein llelle os cornos por iso. Tein da seca. Si, sí, si, sí, e sí, sí, sí. por un castelao sobedes que dibujaba o mapa de España así desde Madrid tirándolle do do teto tetos a vaca. Sí, sí, señor, e, sí. e depois había un chiste que lle os cornos por eso eu, eu creo que xa de tanto tirarle xa teñen os ollos tristes, meu fillo. Sí. Non hai unha vaca que non teña os ollos tristes. Ah, por Dios. A cousa que terán mellores para a próxima Porque, semana gardamos unha mm, lectura ou unha declamación tú, non? A próxima semana lemos a Bakunin. Moi ben. Bueno, pois pues, a min eh, eso, ata eso podemos. Uh, lemos a Bakunin e facemos aquí unha proclamación ao artista xa. Tipo tipo 1968, non? Mm, bueno. Non que non foi mi blanco Máis <risa> duro Máis duro, máis duro, vale Non, vale. no, é de broma, é de broma Venga. O próximo día falamos de... Como terminaba hermano Lobo sempre, acordades? O sí. hermano Lobo Que decía, el próximo día hablaremos del gollo Hablaremos del gollo É facía o Lobo O li xado, auu Si, si, si, señor Había que recuperar el hermano Lobo, de codornizo y todo eso. Que falta material, falta falta gente que aporte ese material. Falta agudeza como... Na momento, como sí. había, na aquel momento sí, todas sí, as circunstancias sí, sí. axudaban a ter máis agudeza. Quedan poucos, queda fraguas, e eh, quedan dos ou tres sí, máis, pero moi poucos sí, quedan sí, de, sí. daquela fornada, sí, no? sí, pero, pero, pero, pero pasaban todos, si e yo teno cine Berlanga, como agudizaba o ingenio para para, claro, claro. para meterlles a que eran máis torpes que Dios. tan <ríe> burros, tan <eran> burros. <ríe> hasta os da censura non non no se, no se daron conta nin lle A ni si eso me refiro, a censura eran tan porque lle metían cada gol. Sí, sí, bueno, sí, sí, por, sí. porque porque eran listos, ¿verdad? Sí, claro. Pero me sí, sí, sí. facían animaladas esa, esa como está, que cortar. Eh, como aquella de de de Clark Gable mais as dúas mulleres que se iban ao safari, ome a, a, a princesa de Mónaco que mora. Ah, sí. Greskelly, Greskelly. Eh, outra era Wagner, ah, no, sí, sí. sí. sí, sí, sí. que, que como había ali como tíos, elía boas dúas. Na ninxeña que máis que facer irmau dunha, entonces, <ríe> entonces, en vez de liarse con todas o que había ali xa era, bueno, liávase coir umá. O Seran sea, tan burros, tan burros que que, que bueno, que conseguían facer esas animaladas, Pero, sí, non señora. hai máis que ver a película, ¿no? Claro que si, sí, claro sí, sí, Para ver como facían esas animaladas. Oh, no, unha retranca se... extraordinaria. Como se, se va, a liar este tío con dos mujeres, no, no liaba su, liaba a claro. <risas> o sea, é unha soa hermana. Líavase coa irmã. Claro. pois eso, falaremos do goberno e eh, de moitas cousas máis. Eso. Moitas grazas, Paco. Moitas no per... de nada. Idade bos moito Igualmente. Unha aperto moi eh... forte, eh. Hasta o próximo día. o próximo Venga, día. Abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Máis música para todos os nosos ointes Si, sí, a vez entramos con outra Comunicación Comunicación Vamos